Лора стояла на колінах майже зовсім гола. Садист у халаті заніс ногу, щоб ударити. Я випередив його і щосили стусанув кулаками по склу. Скло ценькнуло, заплакало. Розтинаючи пальці, я скрикнув від болю. Пронизливо закричала Глорія. Цей крик не би погасив світло. З кімнати долину глухий удар, люди там побігли. Глорія! Лоро! Мій крик самотньо розітнув тишу, яка раптом знову накрила будинок. Чи нас догнав він тих двох? Чи втікала Глорія добровільно? Втім, я не мав часу роздумувати. Не думав ні про небезпеку, ні про зраду. Висадив ліктем ще одне скло у подвійній рамі, намацав защіпку, відчинив сяк-так вікно і заліз усередину. Ніхто не напав на мене, очі вже звиклі до темряви, вгадали двері, а рука – вимикач біля них. Посеред кімнати валялася сукня Глорії. На краю килима біля дверей лежав перекинутий стілець. Я заглянув до сусідньої кімнати, але й там нікого не побачив. І лише тут завважив, що руки в мене геть закривалені, вимазана кров'ю куртка. Дім наповнений речами повінця. Добротні меблі, килими на підлозі і на стінах, декілька копій відомих картин. А в наступній кімнаті – репродукції картин ще відоміших – Пікасо, Мане, Матіс, багата бібліотека. Я спинився, не знаючи, що й думати. Жебрак тут жити не міг, якщо тільки він справді був жебраком. А якщо той, хто користувався Глорією, не був ним, то хто тоді мені телефонував? Навіщо? Втім, ставити питання в цьому місці не було резону бо найшвидше ризикуєш не отримати відповіді. І тут я збагнув, що маю шукати в цьому добротному домі. Репродукції картин Іраніма Босха. Проте обхід і ретельний огляд нічого не дали. Картин з потворами ніде не було. Однак в останній з кімнат, куди я заглянув, Жодні з дверей не були замкнені, так немов тут чекали, що я стану робити цей обхід. На стіні у рамці за склом висвічувався великий білий аркуш паперу, на якому тушу було виведене одне єдине слово. Пригадай! Я мимохідь окинув його поглядом, повернувся, щоб іти далі, і знов поглянув на те слово. Навіщо воно обрамлене в рамку і до кого звернуте? До тебе, сказав хтось. І я знав, хто. Жебрак. Але навіщо? Що я мав пригадати? Відповіддю мені була тиша. Я повернувся вже від дверей, кинувся до рамки з єдиним словом у ній, зірвав, повернув, іскриходну зубами. На звороті рамки була справді копія картини, те, що я шукав. Це були потвори Босха, але у двох з них замість голів із дзьобами чи рилами, або чим там ще, були умонтовані дві людські голови: моя і Глорії. Моя фотографія була давня, Ще студентська Існувала вона в двох примірниках Один у мене, другий у Валерії Плівка в нашого однокурсника Котрий отримав направлення в маленьке прикарпатське містечко Моя фотографія була в альбомі Отже, без сумніву, її викрала Глорія Але навіщо? Вона знала, що я прийду сюди? Ще хвилинка, і я остаточно з божеволію. Зрозумів я, жбурнув на підлогу рамку. Дзенькіт скла підказав, що робити. Я нагнувся і видер картину босха. Глорія мусить повернутися. Як на сьогодні, то завтра, а я мушу нарешті розгадати суть подій, які відбуваються довкола мене. Суть подій. Сказав хтось до мене Яку ти вже знаєш Знав з самого початку Не обдурюй себе Хоч в такий момент Я знав, звісно Кому належить цей голос Мені самому Він іде з тієї глибини Куди я останнім часом Старанно Всіма силами Намагаюся не зазирати Я намагаюся віддалитися Відійти, відбігти від цієї глибокої, майже бездонної ями. Але, здається, вона біжить навстогін за мною. Тепер я остаточно зрозумів, от як ти мені не сила. Не зможу я цього зробити. Та чи я й прагну, я заумер на якусь хвилину. Тиша довкола була всеосяжною. Але в що я вслухався? У самого себе? У те, що відбулося, що мало відбутися?